I Superligaen med en flot tredjeplads til følge, og jeg var så mange i pokalturneringen er af resultatet for AGF siden sidste udgave af dette program. Søren Larsen blev dobbelt mod Sønderjyske, hvor han præsterede et pragtmål, der angiveligt er hans første for AGF, der ikke er lavet på den første berøring. Og den tidligere landsandser kom også på tavlen mod Serie 1-klubben B stjernen, der tirsdag blev slået ud af pokalturneringen med tennessee 6-1. I den kamp var der et længe ventet til til gårfjøren Malevratzatte, der med to mål fik sat en tyk streg under, at han hurtigt kan melde sig i kampen om startplads for de vi. Men hvem der bliver sortepær i det spil, skal vi blandt meget andet snakke om i den næste time, hvor vi også kommer ind på den uro, der ifølge ekstrabladet skulle være i truppen, og i særdeleshed mellem midtbanetalentet Kasper Slot, der for tiden rammer toppen af formen, og den kontante cheftræner Peter Sørensen. I lytter til AGF-FM, der bliver sendt på Aarhus Studenterradio 98.7 FM hver til 8 og som sendes på agf i ugen slø, muligbart efter at vi har optaget fra. Med mig i studiet i dag har jeg Dupong de ponge. eller Søren og Søren i hvert fald, Søren Højlund Karlsen, journalist og forfatter. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Søren Frederiksen, der starter på journalisterskolen i næste uge, og som var manden, der var med til at starte i FN.dk. Hej. Søren, vi starter lige ved dig med de her øh, førstegangsberøringer, for det er jo dig, der har holdt skorer der. Hvad, hvad er historien der? Øhm, jamen, altså, vi begyndte bare, mig en kammerat, der studsede lidt over, at Søren Larsen scorede usandsynligt tit på sine førsteberøringer. Og så sad vi og så alle mål igennem, også programmålene nede fra Blokhus, jeg tror, altså, han lavede fire. Uh, så altså, altså alle 13 dengang De var, de var lavet på first time og da vi så net, Jeg nævnte det fra Søren Larsen på et tidspunkt Hvor han uh, da, Enten vidste han det ikke eller så synes han ikke det var en speciel sjov statistik Ligesom jeg synes det var uh, Men efter AB kampen den sidste der, der var jeg med op i VIP uh, loungen Og se og uh, se, Hvad Søren Højlund Carlsen Og Jesper Crossell laver når de interviewer efter kampen Og der blev der da spurgt til, Der Jesper til de her Til alle de her måler Men selv hvis hvor mange han har lavet på ved i december den sparkne og der sagde sænende nul. Så <laughs> men ja, den statistik fik han desværre bote øh, ikke desværre, Det var et godt mål. Det var, et flot mål. Det var et godt mål. Det men det var en sjov statistik at holde styr på, men, øh. men det første det. mål han scorede øh, mod øh, mod var jo klassisk på første gang. Det var Ja, og det lignede lidt det han også slået mod Stjernen øh. ja, jeg synes ikke han har noget at være flo Jeg synes tværtimod det, det, det var en rigtig fed statistik. Det siger jo noget om, du er en angriber med en sikker afslutning. Og på landsholdet havde han også mange af de der Jeg kan i hvert fald ikke husker han at han har lavet særlig mange af dem, som nummer to, han lavede mod Sønder Øske, hvor han lige tæmrer den og sparker den ind med det kolde højre ben Nej. ude på bælget. Jeg fik ikke præsenteret mig selv. Jeg hedder Kasper Ottosen, og jeg er jeres vært den næste time, hvor vi skal snakke om AGF og kun AGF. Vi starter som sædvanligt med lige at gå på Twitter og se, om der har, der har været noget der. Øhm, der er blandt andet en Dresen mand, der spørger, øh, hvordan Søren F. ser på problemerne i truppen af AB's artikel overdrevet eller spot oven. Øh, det kommer vi ind på øh, lidt mere udførligt senere, men hvis vi lige skal vende den kort. Et meget kort svar. Meget, meget kort. Meget kort, så tror jeg ikke, den er overdrevet. Den er ikke overdrevet. Det, altså, det, er, det, det tror jeg. Jeg ved, jeg ved jo ikke alt. Men det er meget det er godt, at fyren der på Twitter bruger bogstaver. Det kan være, du skulle bruge det også, når der er to sønner. han siger søren, <laughs> søren Vi bruger Højlund og, og Frederiksen. <laughs> ja, men kort er, det at jeg tror ikke, når nok ikke over det. Okay. Øh, jeg kan ikke lige huske, om der er har været andet. Der blev blandt andet spurgt om til en idealopstilling også. Øhm. Ja, det, der, ble, der blev spurgt om system også, en, ja. en idealopstilling på uh, Twitter. Ja. Det lød jeg i hvert fald mærke til, inden vi gik. Er den for defensiv? Uh, 4-5-1? 4-1, 4-1 som den hedder, ja. når du spørger trænerstablen. I hvert fald, når jeg snakker med Jesper Fredberg, så insisterer Men jeg. Men det er vel også lidt afhængigt af, om det er Kasper Slot eller Skjert Latte for eksempel, der spiller den der... Jo, jo altså jeg, jeg mener jo, det er en 4-5-1, altså, og så er der ikke så meget om, Så har du så bare en godsevand, der så ligger dybt i forhold til midtbanen, og det har så været Martin Jørgensen. Og det synes jeg jo har fungeret rigtig godt. Og jeg kan jo egentlig godt lide den, den opstilling, fordi den er defensiv som udgangspunkt, det vil sige, at den er forsigtig, og samtidig så giver den nogle muligheder fremadrettet, trods alt, fordi der er fem mand på midtbane. Omvendt savner jeg så muligheden for at spille med to angriber, deciderede angriber, og derfor er jeg sådan lidt splittet personligt mellem, om AGF skal spille 4-5-1, eller de skal spille 4-2-2, eller 4-4-2. Men jeg tror også at det kommer an på, hvem man møder, eller sådan her er det i hvert fald selv personligt. At jeg kan sagtens forstå, at man spiller 4-4-1 over i parken, men jeg er måske lidt svær ved at forstå, at man spiller 4-4-1 på hjemmebanen mod Midtjylland og Sønderjylland. Og... Men nu skal jeg ikke sidde og kritisere taktikken mod Sønderjylland. Jeg ikke, jeg finder 1 men... men personligt synes jeg måske, at der er. Så sad jeg spillet med to på toppen, eller i det mindste, hvad Skjaldat sig som hængende bag det. Jo, men omvendt så kan man jo også sige, at det gav en bruger, alligevel. Det er også derfor, jeg, jeg... jeg... jeg kom ikke til at sidde og spørgsmålet om det var for defensivt, altså de lavede tre mål, men Ja. Men det gjorde de ikke mod så. Ja. Nu har jeg været øh, på ferie i tre uger, så det er da rart at komme hjem og se, at jeg ikke ligger nummer tre. Øh, noget det, jeg har, nu har jeg jo ikke set kampene, men jeg har da lagt mærke til, at øh, Hjalte er kommet ind og har spillet. Mm. Hvordan, øh, hvordan har han gjort det? Jeg synes, han har gjort det rigtig godt. Jeg synes faktisk, han har spillet øh, overraskende godt øh, i forhold til det niveau, han viste nogle gange i sidste år. Og han scorede jo på, øh, på hjørnesbakker. Det var angiveligt med vilje, at han går efter at få den så langt ind for. Det skal den. man sige. Det skal man sige, men han har også lavet lige en reservekamp. Og, og jeg synes, han har spillet godt, men, men apropos systemet, så er det jo lidt en udfordring i forhold til Hjalte og, og, og Kasper Poulsen og Kasper Slot og Martin Jørgensen. Altså, hvordan stiller du op ind på midtbanen? For der er altid nogen af dem, der bliver sorterpere. Og hvis vi skal have Kasper Slot i spil, så skal man næsten spille den der øh, 4-5-1, fordi så skal du have en, en defensiv gardering. Du skal næsten have to defensive garderinger på midtbanen. Øh, og derfor, derfor kan man sige, i forhold til at hvis vi skal have Slotts i spil, jamen så er det 4-5-1, så har jeg svært måske ved at se en 4-4-2, fordi så har du pludselig kun én defensiv på midtbanen, som så Hjalte Nørregård eller, eller Kasper Poulsen, og så Kasper Slot som den, som den fremadrettede og som den øh, offensiv. Og hvor stiller det så Martin Jørgensen i forhold til det der? Så det er også det man, de overvejelser, man skal ind i systemet. Men problemet er jo for os, der godt kan lide Søren Larsen, for os, der godt kan lide Søren Lange, eller Jesper Lange, og for os, der godt kan lide Marla Bessartset, Øh, hvis der kun er en på toppen, ja, så kan vi ikke få dem at se ret tit. Nej. Jeg vil så lige hurtigt Altså, Jeg er ikke helt enig i, at man ikke kan spille 4-4-2 øh, med Kasper Slot. Hvis vi siger, at 4-4-2 skal latte, spille, så spiller, spiller man angreb på toppen. jeg mener også, Peter Sørensen selv har sagt, at i hans tid i AGF, der er det faktisk gået allerbedst, når der er hedder Jelle på Kasper Slot, på den centrale medfald, med at latte sig hængende bag arven. Og det, synes jeg, var en forholdsvist klassisk 4-4-2. Men det forudsætter så også, at du gerne vil spille med Ski på toppen eller hængende på toppen, og det er så der, hvor jeg er lidt mere i tvivl. Jeg, jeg vil hellere se en end de andre. Men altså, det er jo så at behageligt. Jeg synes, Ski han spillede fint i pokalkampen tirsdag aften mod Stjernen, men det var også Nemme vilkår han fik der. Men han varmer stadig bolden på meget, han afslutter alt for lidt. Så, så, så skulle man heller prøve at, at have en slot helt deroppe, måske sammen med en angriber. Men igen, så kan, har vi ikke mulighed for at sætte to angriber i spil. Og jeg kan sagtens se en fordel ved at have en mindre angriber som, øh, som Lange, som kan løbe i dybden. Og så, og så Søren Larsen, som er ham den store mand, som virkelig er god til at få de her høje bolder, få fat i dem og kontrollere bolden og så spille den videre og den videre, gør han tit. Og der er jo, det så vi også mod synderviske, han hætter bolden øh, videre, hvor der så ikke er nogen til at tage den op. Øh, og der vil vi så have sådan en som Jesper Lange, der så kunne tage den op, ikke? Ja. Vi vender tilbage til, til angriber-situationen senere, og hvem der skal spille deroppe, og gør og er også, og pokalkampen. Vi starter lige i, i Sønderjyski. Hvad, den kamp? Ja, god kamp. Ja, pff, ked kedelig første allerm, vil jeg sige, jeg synes egentlig også, at jeg kender 3-1, men äh, jo vel et hav af skader, især offensivt. Og i sidste program, her blev der da nævnt fra en lokal reporter, der var fra, at, at det ikke rigtig de gør mening, at... Lad os i om idealopstillinger for Sønderjyske, fordi halv en var skadet, så altså, den kamp skulle jeg finde, og så var det fint at gøre det 3-1, det var rart at se sådan, at Larsen skur. Grunden til, at jeg siger, at det var en god kamp, det var, at det var sådan en kamp, de måske før i tiden havde tabt eller spillet ud på, altså Selvom jeg godt ved, at de var skadespladet og, og havde nogle problemer nærmest med at et hold, så, så ville det typisk være sådan en kamp, hvor de ikke kan sætte sig op og hvor de ikke gør deres arbejde godt nok fordi AGF har en tendens til at kunne på hjemmebane at kan sætte sig op mod de store hold, fordi i vores egen bevidsthed er vi et stort hold, derfor tager det for let på de små hold, der kommer især når så de små hold har skader. Men der gjorde vi et professionelt stykke arbejde. Vi vandt mere end et mål, vi vandt tre 1 og det synes jeg var rigtig fint. Og det var godt at se, at Søren Larsen fik scoret på mål, og jeg synes at i det hele taget, at det var en fin kamp forstået på den måde. Det var tre point på kontoren videre, og så var det endnu en dag på kontoret. Ikke? Men jeg er meget enig at så tit, når... Det, det var vel den letteste kamp af papiret hidtil, mm. og det havde været meget typisk AKF at tabe den letteste kamp af papiret hidtil, så... Altså typisk AKF at gå i parken, spille skide godt 1-1, og så komme hjem, og så kører man ligesom videre på en bølge, og så tager man for lidt på situationen. Det gjorde man ikke den her gang, og det synes jeg var rigtig fint, og det var måske også derfor, at det var okay, at man så spillede den der 4-5-1, eller hvad vi nu skal kalde den, 4 -1, 4 1 og så, så har Larsen har tur i den, det er jo bare skønt. Men det startede alligevel ikke super godt. Nej. Kommer <laughs> og Altså det var jo... En, Flot mål. Ja, ja, men det var jo en klar, klar opdækningsfejl. Man sender Kasper Slot ud til Henrik Hansen, øh, som står med en medspiller derude. Det vil sige, de to øh, sønderjyske spillere mod en af G.F. og så kan han jo ikke gøre noget. Hvad skal han derud for? Det er jo lige fuldstændig lige meget... Så Hannah Hansen kan jo bare trække forbi, og så får han al den plads i verden til at bare lægge den ind over, og så står Kasper Poulsen og sover, og så prøver han sådan at kaste sig siden gennem luften for at nå bolden. Altså, det var helt håbløst, at man sender en mand ud for at presse to mand ved et hjørnspak. Det, det kender man jo selv, når man spiller ud, eller man spiller i skolen. Hvis du presser to mand alene, det så kan vi skal lade være med, fordi så spiller de dem bare videre. Og det var det, der skete der. Så håbløs opstilling. Men dejligt, vi kommer igen, og det er jo det, jeg synes, vi ligesom kendetegner det nye AGF. Hvis jeg må bruge det udtryk i godsegn. der er ingen, der kan se, at jeg sidder sådan her med fingrene. At, at vi kommer igen. Og jeg tror, jeg har sagt det før i det her program. I modsætning til tidligere, har jeg, er jeg ikke så nervøs, når vi kommer bagud tidligt i kampen. Altså, så tror jeg stadig på, at vi kan komme igen. Og det viste vi jo ret hurtigt. Så kan man diskutere, om det var heldigt det mål, eller ej. Nå ja, men det kom. Altså... Man opsøger heldet. Ja, ja. Ja. Eller hvad? Ja, ja det gør man selvfølgelig. Men altså, når man sparker den direkte på hjørnet, og målmanden går, så fejler den. Så ved jeg ikke, om det er af det nye KF og deres tendens til der at kampen, eller om det bare var bare ekstremt dårligt af søge. Vi kommer der tilbage. Altså, og ofte ville vi ikke være kommet tilbage. Altså, ofte så havde sådan et bundhold som Sydøsterskab maskeret, og så havde de pakket sig mere, så havde vi haft problemer. Og ja, selvfølgelig er det helt hjerte, der sender den ind, men han lægger den jo der af en grund. Altså, det er jo meningen, at den, den skal der ind, og så at målmanden, han han lige går fejl af den. Men vi skal også have det hele gang med. Prøv at satte de ellers pluser i den kamp. Stefan Petersen. Ja, den her Ja, to, to og sidst, Og han spiller fra først, kan jeg nogensinde huske, næsten 90 minutter. Og Ja, jeg synes, han er god. Og jeg synes, han fortjener ros, når han, når han gør det godt, fordi han er i hvert fald den første, der står til at få, få høvlen, når det ikke går så godt. Så. Ja, Jønsson kommer jo ind, sådan set ind og klaret det fint. Det er jo det, Kure Han kommer ind, og så vidt jeg ved, at det er det hans første Superliga-minutter i den her sæson, så vidt jeg husker. så. Ja, han har skrevet den måned. Han kommer fint ind. Og Stefan Rasmussen viser jo, at han fuldstændig, har som den professionelle målmand han er, har glemt den der episode i parken. Altså, jeg synes, der var en del plusser. Fusten enige med Søren Frederiksen i det med Stefan Petersen, men igen synes jeg ikke det var sådan der var mange der stod frem, fordi det netop var den her dag på kontoret, ligesom vi andre vi kan tage på arbejde i torsdag morgen og så har vi måske lidt skidt og så kører vi lavt under radaren, men vi kommer alligevel igennem dagen for løst vores opgaver og kommer hjem og det er så det på samme måde gjorde man den dag så, så, så, så, så der var sådan set ikke så mange ting over, synes jeg Søren, eller så mange spillere som udover Søren Larsen, Stefan P. som virkelig fortjener at blive fremhævet. De andre gjorde deres arbejde godt og det var fint og det var det der skulle til for at slå sådan Jamen, nu jeg vil nås også lige frem med Alexander Juhl, der igen, igen kommer, kommer frem så meget på sin, på sin bakke og har et skud på overlæggeren, så vidt jeg husker. Men jeg er da ret enig, Altså, bundniveauet var højt, og udover Larsen, så, så, så var topniveauet heller ikke sådan, så højt. Altså, det var, en, det var en god holdpræstation, og ikke efter de vand. Men, og... men, men det er jo godt at se, at et hold, hvor vi måske umiddelbart lige skal lede efter nogen og fremhæve, at de alligevel vinder en kamp 3-1. Ja. Altså, det synes jeg det var positivt. Og forholdsvis sikkert, det er jo ikke sådan, at det bliver... Nej, det, det er jo sikkert, man er designet, og selvfølgelig for nogen, som helst. Hvis vi lige skal blive ved Stefan P. Altså han spiller en god kamp, men nu skal han vel til at vise noget kontinuitet. Altså hvis han skal blive på den plads, hvis han skal blive ved med at have spilletid, altså der er sådan en som Odurum der også gør det rigtig godt i, i træningskampen. Han presser vel mere med mere på eller hvad? Stefan P's held er, at der ikke er nogen der presser nok på, kan man sige. Ja. Hvis, hvis han havde en konkurrent der var lige så kapabel som ham og lige så hurtig som ham, så spillede han ikke så meget som han gør. Han skal selvfølgelig til at vise noget, men det har han nu skulle længe Altså, ja. Og jeg er rigtig øh, træt af det på hans vegne og på Jeps vegne, at han har så mange udfald. Han er jo en super god fodboldspiller. Når han har tur ind og når han vil, og når det kører for ham, så er han jo nok den hurtigste i Ligaen på de første 30-40 meter. Men han har bare for mange udfald. Han har bare for mange kampe, hvor hans teknik ikke slår til. Og det er, det er rigtig ærgerligt, fordi hvis han havde en teknik, som var bedre, så ville han måske være en af Ligaens bedste kanter. Yes. Jeg synes, jeg har sagt det før. Men, øh, altså, øh, altså, jeg er enig i, at Stefan B, ikke holder specielt højt bundniveau, men han ja, nogle gange bliver han også offer for nogle, øh, nogle kommentatorer, der, der skal kritisere, at han ikke lå hjem. Altså, jeg hørte, at Ste altså, Stefan Pedersen var den, der tog markant sprint i kampen mod Sønderjysk over, over 20, flere end Kasper Slot. Og når man er, når, man, når hele spillet er bygget omkring at slå kontra, og slå den over Stefan P, og han skal, skal sprinte frem, så forstår jeg glimrende, at man ikke løbet. Lige så meget hjem, Ligesom resten af midtbankhallen, så er det jo, når man har midtbankhallen så heldigt på fem, at uh, det kan man jo stabilisere ud. Jeg synes heller ikke, at hans, hans tilbageløb har været et problem. Jeg synes, at der har været problemet problem med at når han netop kommer fri og får bolden højt, at han så for mange gange enten uh, har en for dårlig afslutning eller en for dårlig førsteberøvning, så er chancen løber ud. Jeg tror, at han kunne have scoret mange flere mål, hvis han lige havde en lidt bedre afslutning og en lidt bedre førsteberøvning. Og det er stadig det, han skal arbejde på. Men det kan man jo, det hører vi jo også fra og det er jo noget, man kan øve sig på. Kasper Slot har en givet øvelse i af afslutninger, og det kan man jo se, det virker. Så det kunne være, det også var noget for Stefan P, at han skulle begynde at øve sig mere på det. Fordi hans hastighed er simpelthen så unik, så hvis han kunne komme bedre i spil der. Og så synes jeg, det er flot, at han øh, spiller sig op i 18 -haller. Altså, det synes jeg er fint. Han har sikkert fået en skidevalg i pausen, og så, og så kommer han tilbage. Og det er måske ikke noget, man har set så tit for ham, at han på den måde kan hive sig op i samme kamp. Yes, vi øh, stopper søvning, i skal der og går videre. Det ved jeg så ikke, om vi gør sådan rent... Øh. <laughs> jeg skulle til at sige, det er ikke sikkert, at vi stopper Sønderjyske i ligaen, men det kunne jo godt se sådan ud jo, altså. Ja, hvis de har svært ved at finde den ideal opstilling i hvert fald, så mm -hmm. er det svært ud. Du kan godt lige nedrykke, men uh, det tror jeg ikke, man skal spille Sønderjyske alt for tidligt. Fordi... Nej, det... nogen, nogen skal jo være det, det den, altså, for Sønderjyske kommer igen i spillet. Ja. Vi går videre til uh, pokalkampen. Boldklubben-stjernen. Som... Sympatisk høl. Ja, som jeg vil sende et shout-out til uh, vores kollegaer, eller hvis man skal kalde dem det, men til... Uh, for, vi taler tit om... Uh, tv- og på tv penge og alle deres indflydelse på fodbold, også i en negativ retning, men tv3-sporter begyndt at streame kampe øh, via en hjemmeside og streame nogle kampe, der ikke ville blive vist i fjernsyn Og det gjorde de også med, med, med AGF's pokalkamp mod Stjernen øh, tirsdag aften, og det synes jeg er fint. Dejlig service for os fans. Det skal de helt sikkert have noget kadot for. Ja, helt sikkert. Jeg tror jo, det er via de gode folk på kanalsport.dk, at øh, man har fået det opkøb. Så det var rigtig fint, og det betød så også, at man kunne se kampen, og øh, man så AGF kom ud, fik scoret på mål, og så gik de ned i 20 minutter, eller sådan noget, og så tog de sig lidt sammen igen, og, og så var det øh, en fin anden halver egentlig. Altså. Synes du, de gik ned? Ja, jeg, synes, øh, jeg kan huske, jeg skrev til til min gode ven Jesper Cussell, at øh, han, han, han kunne nemlig ikke få den der stream til at køre, så han, han spurgte, hvordan det gik, og så sagde jeg, du kunne ikke glemme noget, fordi siden de har scoret til 2-0, så har det været lidt småkedeligt. Ja, det har det også. Men, men der var mange brændte chancer. Der var mange brændte chancer, og det blev jo til sådan noget sivspot i anden halver, hvor de forsøgte at spille sig helt op foran, øh, Altså, men professionelle, at vi tager over og vinder, og vi vinder stort nok til at vise, at der er forskel på c og Men øh, noget af det, jeg lå mærke til, det var jo Georgierne. Der alle tre kommer på måltavlen og Marte Vartace kommer tilbage laver to mål. Mm. Ikke de sværeste mål i verden, men han laver dem. Øh, Skatlatse lægger op til de to første, scorer et selv også. Spiller en god kamp, mm. selvom han har mange, mange dribleture og, og uforløste ting stadigvæk i sit spil. Mm. God kamp for ham også. Ja, uforløst er nok ordet om skillatse, synes jeg. Altså, ja, han, han, al respekt for ham og hans talent, men han irriterer mig. Altså, det gør han. Fordi han, han, han varmer bolden for meget, og han vil for meget selv, og, og han er ineffektiv. Jeg synes stadig stadigvæk, han har noget at arbejde med i forhold til sin effektivitet og sin afslutning. Jeg ved godt, at han lægger op til et par mål osv., men det er også sådan, altså, selv jeg kunne, hvis jeg var blevet skiftet ud efter 10 minutter, have gjort en forskel der. Ikke? Så, så jeg synes, det er en billig baggrund, at han brillerer på, men fint, vi får dem i gang. Og ikke mindst fint, vi får Marley i gang. Det er jo perfekt, kommer sådan en kamp, han kommer ind mod et træt C1-hold, og kommer ind, og, og får scoret lidt, og får rørt sig, og får lidt selvtillid, og viser, at han stadig har ved, hvor målet står. Jeg synes, det var rigtig fint, at han kan komme ind i sådan en kamp, der, og forhåbentlig, er han snart snart klar igen til at, til at komme ind. Ja, ja. Hvor, hvor hurtigt får vi ham at se? I Superligaen? nu er han jo i princippet klar til at spille fodbold, der går nok lige nu, nu ja, der står også nogen, der står foran ham i Kønne. Ja, nu er så langt. Så... Men og han, hvorfor står Jesper Lange foran øh, Skit Eller øh, nej, Altså Skit Lantzik har været skadet et halvt år, ikke? Så hvis han lige scorer lidt på reserveholdet i starten, så ja. kan man tage... Så er jeg i form, kan man sige, selvom han også er lidt småskadet, har været ude. Men det, der selvfølgelig er Lange's problem, det er, at han ikke rigtig har scorer endnu. Ja. Og det vil sige, at hvis Martzik kommer tilbage og begynder at scorer lidt på reserveholdet, og han spiller godt til træning, og så bliver han jo presset. Øh, men han er så også en anden type spiller end Lange. Og så er vi over i den der diskussion, det vil jeg ikke tage på nu, men så har du jo den der jo som træner, og som også fans, der godt kan lide at sidde hjemme og blande kortene osv. Hvad gør man så? Fordi så har du pludselig ja. en Larsen. Jeg tror lige, jeg, jeg tror, vi venter lidt med den søger, faktisk. <laughs> ja, ja, fordi, jeg meget, at, øh... <laughs> du hører meget hivre om, sådan man med Larsen, ja. ja. Men, Men det skal sig... du også få, få masser af tid til, for jeg vil godt lide det her pokalspor. Fordi AGF er jo en traditionsrig øh, pokalklub. Faktisk dem, der har vundet allerflest gange. Ja, ni gange, ja. Øh... Men det sidst vi vandt var i 96, og ja. vi har ikke, øh, jeg mener, vi kom en semifinalen gang, eller kvartfinalen mod FC Midtjylland. Og det generer mig rigtig meget, at vi ikke har kun komme i finalen en gang til siden 96. Det virker lidt som om, at man ikke har taget seriøst nok på nogle af de her kampe. Og når man når frem til de afgørende kampe, så, så, ja, så slår man ikke til, og man slår op i banen på en eller anden måde. Jeg kan huske at Vejle, den der kamp, hvor Peter Gravner blev skadet, altså også hvor vi selvfølgelig skal vinde. Og jeg savner bare, at man har givet det lidt mere fokus, og man bruger jo... Man bruger nogle andre spillere, som ikke har fået så meget spil, så bruger man langt ind i turneringen, og det synes jeg er fint. Men når man så begynder at komme til de her kampe, hvor du møder anden divisionshold og første divisionshold, så skal du stille med første hold, og selvfølgelig kan de spille to kampe på en og skat skal i dag. Men det er vel også et puslespil, ikke, fordi hvor går grænsen? Den her pokalturnering er vel også en mulighed for at give en spiller som Augustær noget spilletid og, ja, og, og de er lidt mere perifær og mod stjernen, er det måske okay at lave så store udskiftninger som man gør. Ja, det, Men jeg, Hvor er okay. går grænsen? Er det anden division eller er det første division? Jamen, det jeg siger, jeg mener grænsen går når det begynder at blive ottendedelsfinal og kvartfinal, og så, så, så går grænsen, og så kan man sige, at nu har vi givet Men der ordentligt. er GFL heller ikke noget til de, de Nej, der er de rødt ud. Altså, ej, de er der rød til Sidste år mener jeg var Aarhus 7. 8. Er, det er en, mod ja. øh, en forfærdelig gang. Men det er selvfølgelig en balancegang, fordi når du giver og spilletid, og det er jo mange klubber, der har en tradition for, at deres anden målmand han får lov til at spille på pokalen, det ser vi også i England, ikke? så står de hele vejen igennem, og så, hvis, så, så er alle enige om, så kan du ikke tage ham af i finalen, for eksempel. Det vil være fuldstændig forkert. Øh, men det er jo heller ikke på målmandsposten, at på den måde, man afgør kampe, og Emil Aarhus er en kapabel målmand. Men jeg vil da håbe, at hvis man når langt i den her turnering, at man så stiller med det bedste hold, når man når hen til de kampe, hvor det duer dig, altså hvor det virkelig er, der, der kan du ikke bare stille med, med et eller andet reservehold. Øh, øh, og det, det er jo så spørgsmålet, hvor går grænsen? Vi havde problemer mod andre, der spiller Danmarks seng, hvor vi vandt øh, 1-0 i overtiden. Øh, så, så, så du kan jo ikke sige, hvornår det er. Jeg mener bare, at man skal tage den her turnering seriøst, og man skal tage den så seriøst, at man satser sig på den i forhold til at nå langt. Og, og man har ikke vundet noget i AGF i, siden 1997, og det her er en mulighed for at, at vinde noget. Og så derfor synes jeg, man skal give den fuld fokus, når man når hen til de kampe, hvor man godt kan se, at nu skal vi altså have a i spil. Men det handler vel også om, øh, at ja, for... ligan er jo hovedprioritet for Peter Sørensen. Det handler ja, det er, det er... vel også om, at jo længere man når frem, øh, hvordan man vil prioritere sine kræfter, hvis der er nogle i spil. Hvis der er nogen der er lidt trætte af, hvis der er... Jo, jo, men... Så vil liganden vel altid være første produktion? Jamen, det er klart, men derfor skal du også have en bred trup, fordi du skal kunne klare at spille i to turneringer, og du skal kunne klare at, at, at gøre en forskel i to turneringer. I England er FA Cup'en jo ligesom, næsten lige så vigtig som Premier League, og når, når du kommer langt i FA Cup'en, så kan du godt spille onsdag og lørdag. ligesom da du spiller i Europa Cup, der satser du også på Europa Cup, så kan du godt spille med a onsdag, og så spille med a minus to om søndagen. Øh, og jeg synes... Jeg synes bare, at man skal satse på at komme langt i den her turnering, fordi det er ikke det, der mand, det er genvej til Europa. Det giver ikke noget for. Det er et spørgsmål om at vinde noget. Det er et ja. spørgsmål om at vise AG-flader. Det er et spørgsmål om at komme i parken igen til den her finale, som vi er så mange, som, som vi rigtig gerne ser. Og det kan godt være, at jeg så er urealistisk, men jeg ser, at det er, jeg ser umiddelbart, at det er lettere at komme i en pokalfinal, end det er at vinde medaljer i Superliga. Men det kan godt være, at jeg tager fejl, for Du kan selvfølgelig rende ind i, i FCK, FC Midtjylland, og hvem det nu er allerede i måske allerede tidligere. Jeg vil bare lige understrege, at de skal skille tingene lidt ad. Altså, der er forskel på, da jeg ikke frier ud mod viborg på hvor jeg ikke græsmuster træner og Jammery White spiller højreback, når der bliver stillet. Men det er stillet reserver. Og så sidste år over i Lundry, altså, Nu har jeg lige fået en opstilling frem her. Det, altså, mm. det er ikke luder og reserver, der er sendt over. Altså, for at nævne det kort, Sorin, Passeren, Jensen, Kirkeskov, Poulsen, Jørgensen, Stefan Petersen og Ratsatse. Det, det er jo ikke reservespillere. Det er jo, det er jo spillere, der burde slå ved hvert første øversøndshold. Så jeg tror også, det handler noget om indstilling og noget om at blive sat op, men yes, jeg skal ikke gøre mig klog på det, men det er da jo utroligt, at der ikke engang har været, været med i pokalsunderingen hen i foråret, altså hvor semifinalerne begynder, og de her dobbeltkamp kommer. Det har de ikke været sådan 96 Nej, det handler om indstilling helt sikkert, og det, og det falder jo tilbage på spillerne selv, at de ikke kan sætte sig op til sådan en kamp i Lyngby, og så ikke vide, at der er, der er en finale på spil her, det kan godt være, at I ikke kommer i finalen, hvis I vinder den her kamp, men I kommer i hvert fald i finalen, hvis I taber. Så, så det handler om en eller anden indstilling at tage de her kampe lige så seriøst som en 3 -kamp i, i Superligaen og, og så ved jeg godt, at man kan være uheldig og man kan rende ind i alle mulige omstændigheder og, og, og andre ting, som, som gør at man, man fint kan forsvare det men for eksempel med med den dengang det var jeg da også skuffet over om at det var så tydeligt, at han bare stod over i altså han var ligeglad med den turnering det ville han selvfølgelig ikke sige, at han var, men det var han jo og, og, og det, det synes jeg bare er ærgerligt. Og det siger jeg ikke, at den nuværende trup, eller Peter Sørensen, er ligeglad med overhovedet. Jeg siger bare, at vi kan konstatere, at man har ikke været nogen steder siden 96. 95, så det håber jeg, at man kommer i den her turnering. Og derfor var det fint, at vi kom så lidt videre mod Stjernen. Og nu skal vi så møde et andet hold, og få et andet hold, og så, videre. og så kommer vi langt i den turnering. Men, men jeg vil ikke sætte mange penge på, at vi kommer i en helt fordi historien viser, jo, at det gør vi. Ja. Eller altså, historien viser, vi har vundet flest gange? Ja, ja. jo jo Men, men vi, øh, Søren får lige lige lige ved. Øh... Nu siger du, at det måske er lettere at vinde pokalen, end det er at vinde guld. Altså i sådan en sæson her, hvor FCK de er kommet helt katastrofalt fra start, og hvor Nordsjælland mm. også er svært ved at komme i gang. Mm. Skal man så ikke satse på ligaen? Jo, helt sikkert. Men jeg mener også, at hvis den, her, hvis den her Superliga ender med, at FC Midtjylland får guld, så bliver jeg ked af det, fordi så viser det sig, at det var måske den her sæson, hvor jeg kunne blive Danmarks mester. Fordi vi kan kun blive danmarksmester i den sæson, hvor nogle af de andre holdt slår op i banen. Og hvis det så viser det sig, at i den sæson, hvor de andre har slået op i banen, der er det FC Midtjylland, der ligesom øh, tager til den og udnytter den her mulighed. Og så går der 8-10 år igen. Så det, det, det bliver en svær pille for mig at sluge som en AGF-tilhænger. Men så kan vi da forhåbentlig ende i top 3 og så få medaljer. Hvis det viser sig, at FC Nordsjælland fuldstændig melder sig ud, og FCK først kommer i gang for sent, så kan vi da godt få medaljer. Og, og jeg vil da ikke sidde her og sige, at jeg vil en med en pokal i parken. Det tror du nok, jeg vil, men det ved jeg ikke. rigtigt. Men, øh, men selvfølgelig skal vi sætte på, på, på, på Superligaen, men, men hvem siger, at man ikke kan sætte på begge ting? Altså, langt de fleste professionelle fodboldhold over hele Europa spiller to vigtige kampe om ugen i nogle perioder i sæsonen, og det kan AGF selvfølgelig også godt. Hvis I kigger på de første seks kampe i Ligaen indtil videre, AGF sådan over en kamp, har de så niveauet til at være med i toppen i år? Åh, oh, det synes jeg er alt for tidligt. Hvad siger du, sådan? Det synes jeg er alt for tidligt. Det er tidligt at sige, øhm, og det er, især lige med AGF, der har en kæmpe pose blandet altså De har jo spillet helt forfærdeligt, og så har de spillet helt fantastisk. Altså det, er, det er meget typisk AGF, øhm, men øh, jeg vil sige, at der meget bliver vist på, øh, i weekenden, når de har OB ude. Ikke, altså det, der bliver der forventet noget af dem i en svær kamp, øh, men øh, altså, hvis jeg skal være ærlig, så nej. AGF har ikke vist et niveau, der, der, der kommer til at ligne, at de ligger i top 3, når sæsonen slutter. Det, der gør, at jeg faktisk er enig med Søren, det er jo det der nederlag i Esbjerg. Og, og, altså, vi, har, vi har været meget ustabile, og øh, ja, hellere at vinde den ene weekend, og så tabe den anden weekend. Fordi så giver du tre point i stedet for, at du spiller tolvolle, men det viser trods alt vis ustabilitet. Og, og, og er der noget, du skal have i en liga, som er så rodet, og som er så mærkeligt, som Superliga'erne er, jamen, så er det stabilitet. Øh, så nej, jeg synes heller ikke, at der er vist tegn i store måneder, men omvendt, vi ligger nummer tre. Vi ser nogle hold, som har problemer, som normalt ligger og konkurrerer med om medaljerne. Så, så, så derfor vil jeg slet ikke afvise, at det kan være den denne her sæson, men altså, så, så skal man vise en mere stabilitet, og så de kampe, som man i går sådan burde vinde, eller i hvert fald få et point fra, det skal man altså sørge for at få point fra. Men omvendt, hvis man, som, som jeg sagde, hvis man vinder den ene weekend og taber den næste, jamen, så har du stadig flere point, hvis du spiller to uregjort. Selvom jeg kan huske, at jeg engang har hørt Morten Brugl sige, at som fodboldspiller var det faktisk rart. Han havde en lang periode i Silkeborg, hvor de spiller uregjort hele tiden. Og det var egentlig rart, fordi du fik jo aldrig den der negativitet om, ind omkring nederlag. Men omvendt om rykkede du heller ingen steder i tabellen. Øh, så, så det er også lidt den der balancegang. Men altså, hvis FCK blev ved med at have vanskelighed, FCK, Nordsjælland, Brøndby osv., jamen så er det da i den her sæson, at vi skal prøve at få medalje, Fordi hvornår er det ellers, vi skal prøve at få medalje. Det er helt enig i. Fordi normalt plejer FCK at sætte sig lige tidligt på det. Det ser ud til, at der noget er noget billigere til salg i toppen i den her sæson i hvert fald, og det kunne også være et for et Danmark, Danmarks bedste midtmiddespiller, mid så... Det er vel øh, et kriterium for, at det skal kunne også gøre. Altså, hvis man selv er Kasper Slot, så øh, kan jeg slet ikke se, at jeg er i top 6, Nej, altså. han er vital i øjeblikket, sådan som han spiller, men han er ikke uundværlig, der er ingen hvis der kommer en stor penge på. Nej. Mener du det? Ja, det mener jeg. Hvis, øh, hvis der kommer en klub og vil betale 15-20 millioner kroner for Kasper Sloss, så skal han sælges. Jamen jeg siger heller at han ikke skal sælges, men jeg synes bare, at han er uundværlig for den måde, jeg spiller på. Altså. Jo, men så får, du, så, så, så får du en anden spiller ind, kan man sige. Altså. Skal vi lige vende Daniel på den konto, fordi som det, jeg kunne læse mig frem til, det er, at han faktisk spiller midt med i Midtjylland lige mm. nu på topholdet. Mm. Vi sagde han før. Ja. Det er, helt, det er helt mærkeligt, at han skal til over. Han ja. spiller Han spiller fast på topholdet. Øh, han, kunne på være, en central han kunne selvfølgelig være en mulighed, men, men omvendt, så, så, så er der. Jeg, jeg, jeg giver sådan en De kreative muligheder er der måske ikke. Men så er der sådan en som skillet, så er der måske en anden mulighed for at spille en klassisk 4 4 2 i stedet for. Øh, så er der nogle andre muligheder. Jeg mener ikke, at han er uundværlig, fordi der er ingen fodboldspillere, der er unværdig på et fodboldhold, slet ikke i en klub, som har brug for at sælge spillere. Så der, der, Derfor kan man ikke tale om, at han er uundværlig, fordi så må det næste skridt jo så være, at hvis vi så sælger ham, så falder det hele sammen. Og det ser jeg ikke at det gør. Så er det godt være, at de bliver mere kedelige, så er det godt at vi taber nogle flere kampe osv. Men, men vi kan sagtens holde til at sælge ham, fordi Agatis som klub skal kunne holde til at sælge nogle spillere. Men min pointe er, at man kan ikke holde til at sælge ham, hvis man vil ind i toppen. Og, altså det... det tror jeg. Som, som, som lige nu er jeg fuldstændig enig med dig. Det skal man så ikke vente til vinterpausen? Det kommer man også til at gøre. Jeg, det, det behøver vi ikke snakke om, synes jeg. fordi Det kommer man også til at gøre, fordi det er, det, vinduet lukker i weekenden. Ja. Jamen, er ikke, altså jeg vil sige den, ja. jeg er forholdsvis overbevist, at han ikke bliver solgt. Med mindre, med mindre, der er jo sket det, at FC København er stået i solbanken og tiltråd. Og han kan jo godt have lagt et eller andet op, i CV har sagt, jeg vil have ham der, jeg vil have ham der. Så, så, så, så og de er om, om ikke desperate, så i hvert fald, der kommer i hvert fald til at ske noget i FC Nu så jeg så, at de havde blik på en af anden norsk midtbanespiller. Men, men hvis de kommer og siger, Fint nok, I får 20 millioner for Kasper Slot. Jamen, det er det, det scenarie, jeg kan se. Jeg kan ikke rigtig se en klub komme nu, det må jeg sige. Men det, men det tror jeg bare ikke kommer til at ske. Jeg tror, at så kunne jeg ud efter en, der har lidt spidser og albuer og lidt mere er bedre, er bedre modgang Så Kasper Slot's store kildescen, er jo, at han er ikke specielt buender, i de spiller lidt. Nej, nej, og han er lige så stille og stillefærdig, som Thomas Delaney og Thomas Christensen er, ikke? Ja. Han er bare bedre end de to. Hmm. Tilsammen. Hmm. Mindst. Yes, vi vender lige tilbage Til det her med angribersituationen Matata han er tilbage Søren Larsen spiller Som en drøm ja. <laughs> <laughs> Der er vitskært Latte laver mål også sist, I pokalkamp Mm -hmm. Jesper Lange Kører lidt ud på et tidspor, eller hvad Men er stadig Jesper Lange, jeg har, ja, spiller, Lange. Har, har spillet fint ja. hvad, øh, hvad er idealopstillingen Hvem skal spille Hvem er bedst ja. <laughs> altså, Nu lang jeg... tid har vi tilbage i programmet Jeg, jeg kriner lidt nu, lige nu Fordi øh, Jeg vil alt Normalt vil jeg altid Søren Larsen øh, men, men jeg synes stadig ikke Det giver særlig meget mening at spille med Søren Larsen Alene, alene på toppen Øhm, og, øh, og ja, det synes jeg stadig helt, det gør. men han laver jo to mål, og så er det åbenbart nogen, der ved mere om fodbold, end jeg gør, men, øh, men er det fordi, du heller, hvis han skal spille sammen med en, dog? eller en bag så. altså i stedet for, at det er en defensumid, så har han en, som skal lads, eller, eller en som lange, der kan tage nogle dybløb. Mm. Men altså, hvis Stefan Petersen og Søren Larsen bliver ved med at hænge sammen så kan de vel bare blive ved med at lave mål fra nu af altså. ja. Men jeg synes også, det er, en, det er en spændende diskussion, men den er også lidt svær, fordi de, de diskuterer man ud fra vores idealer, de, eller diskuterer man ud fra øh, virkeligheden. Og virkeligheden er jo, de spiller 4-1-4-1. Øh, eller 4-5-2. 4-5-1. Øh, og det betyder, at der kun er en angriber med. Og så må jeg sige, som det ser ud nu, baseret på kampen i søndag, så altså i den pokalkamp i tirsdag, så er det jo Søren Larsen. Øh, men spiller de med to angriber, så er det Søren Larsen og Jesper Lange indtil Marder har vist, at han er tilbage efter den skade, og så kan de tre ligge og rotere. Og der vil jeg da mene, at Søren Larsen og Marder er så ens typer, at så er det Jesper Lange, der ligesom bliver den permanente, og så kan du så nogle gange skifte om ud med Ski Men Ski er ikke angriber på den måde. Han er, han er mere en slottype. Han er mere sådan en midtbanespiller, offensiv midtbanespiller, der gerne vil have bolden og kæle lidt for den og lægge nogle afleveringer osv. Men vi mangler en, der kan løbe i dybden, når, når, når det kun er Larsen, og det er Lange altså. Vi mangler en, der presser hele tiden Det gør lange. Mange af dem der går ned i banen, det gør Lange, osv. Så videre, så, videre, så videre. Og som jeg sagde i starten af programmet, Lange bolder op til Søren Larsen, han hætter den videre, og så er Jesper Lange. Men det kræver vel en offring på midtbanen? Ja, det du tror jeg. Tager, hvordan kan det Men så har vi jo det der med, Slot han er solgt. <laughs> ja. Nej, så kan Slot du spille på midtbanen sammen med uh, Hjalte Nørgaard eller Kasper Poulsen, ikke? Jo, men jeg tror, Peter Sørensen har lagt sig forholdsvis fast på, at Mads spiller 4-1-4-1. Det er ganske og så, og så vil jeg mener, så er det. Lige nu er det Søren Larsen. Lige nu er det Søren Larsen, men altså, hvis, hvis han ikke havde lavet de to mod Søren Larsen, så vil jeg er stadig i at spille med Jesper Lange lige nu toppen, Men øh, jeg tror også, det har noget at gøre med, at Peter Sørensen efter midtjulandkampen så hvor IKF stillede også med Søren Larsen lige nu toppen, siger han, at øh, taktikken var egentlig at holde den til det 16, og så sætte jeg Lange og afgør det. Mm. Helt hovedryst med øh, taktik? Ja, men det må jo være den samme taktik mod Søren Larsen, fordi han stiller op på næsten samme måde, bare med Hjalde i stedet for Martin. Martin men, men selvom opstillingen er den samme, kan taktikken jo godt være forskellig. Altså, der er jo forskel på at gå ind og så stille sig afventende, eller gå ind og så presse med en 5 øh, midtbanekæde og, og presse højt. Eller? Men, men, men, altså, man kan godt spille forskelligt, uanset om, om det er den samme opstilling. Ja, ja. Men altså, Jesper Lange er bedre, end modstanderne møder. Fordi så har han mere fart, hvis han kommer ind med en halv time tilbage. Det tror jeg er en fordel for ham. Øh, men det er jo, man kan sige, så, så længe man spiller, Bier og femme en, så er det én angriber, og så er det jo så lidt man så bedste, der er det jo, lige nu ser det ud som om, det er sådan Larsen, men der er jo heller ikke noget at sige til, at man så har kritiseret gæld for, at angriberne ikke kan score mål, som man jo hørte, og man hører masser af nu af Larsen scorede i søndag eller i kan øh, Fordi når der er kun én angriber med, så skal målen jo komme på midtbanden, så skal det jo komme fra slot, så skal det jo komme for Osammer, øh, så skal det jo komme fra Stefan osv., øh, og så videre. Så, så på den måde. Den kritik, der har været, den, synes jeg har været lidt åndfærdig. Se på systemet, der er kun én, angriber noget. Men han skal vel blot score ham, min mor. Jo, det skal han. Det skal. Og nu har han så fået hul på den. Så Larsen er så meget selvtilidspiller, så han skal have hul på den. Og nu håber jeg ved Gud, at han får lov at spille videre, og ikke bliver hævet ud efter 20 minutter, og ikke bliver skudt ud på træningsbanen og alt muligt. Fordi han skal have lov at spille. Og det er af det, jeg har kunnet savne lidt hver Det er, at vi har haft en fast angriber, som har spillet. Og så kan det godt være, at han ikke har skåret nogle kampe, men han har fået lov til at spille. Og så er det altid, når du ser på angriberne. De, de får lov til at spille, og Ronny Schwartz, de Randers. Øh, hvad hedder han? har i og Nikolaj Thomsen, Arne Johansson, Thomas Dahlgaard i Viborg. Altså hvis de får lov at spille, også de kampe, hvor de ikke scorer, jamen, så bliver de ikke nervøse for at blive taget ud. Så har de selvtillid øh, og tilliden til, at øh, de skal nok øh, få, få lov til at få chancen igen og igen og igen. Og det håber jeg, man, man, man giver lov til. Men man kan sige, at selvfølgelig er der nu meget der der presser sig på, som kan vise sig på træningsbanen og, og virkelig komme tilbage på sit, øh, noget af det niveau, jeg synes, han viste. Ikke? Og så har du Jesper Lange, som, øh, som også er, men han er så den der lidt anden type, som, som kan komme ind og tro på nogle andre områder. Og der er jo heller ikke der siger, som du også siger, Kasper. Kan man ikke skifte system i en pause i 20 minutter før, men så spiller man bare med to på toppen. Ikke? Så har man Lange og og så det kan man også. Så man kan sagt sagtens bruge de her folk, ikke? Ja. Du sidder også videre. <laughs> Jeg har det varmt, ja. <laughs> har det har også varmt andet. Øhm... Ja, det bliver lige hyllet ud af den. Jamen det er fordi, uh, vi sidder og med Søren Larsen, så sidder Søren Frederiksen og passer på det. Ja. Ja. Man altså vide, men, men Søren Larsen, han har vel også manglet noget tillid fra, fra Peter Førensen? Jo, det, han er, det har man overhovedet ikke haft på ja, noget tidspunkt. Ja. Hvilken træner har Søren Larsen fået tillid af? Morten Morten Olsen. Morten Olsen. Ja. Hvor har han skulle flest mål? Landshort. Så han er sådan en fyr, der skal have til. Og selvom han siger, at det generede mig ikke, da jeg blev taget ud i premierkampen efter 40 minutter. at jeg gik bare til træning dagen til efter og trænet igen selvfølgelig skal han, øh, har han brug for tillid, ligesom alle mulige andre øh, fodboldspillere og mennesker, for den sags skyld. Hvis vores chef på arbejde siger, du, nu kommer du ikke på arbejde i morgen, fordi du ikke kan sætte punktummer eller et eller andet, der kommer, og så videre. jamen det er på samme måde, og, og, og han har da vist i sin klub og på landshold, at han har brug for tillid, så han skal da have tillid, og det, men det tror jeg, alle angriber skal have, det skal spørge Lange også her. det vil du også få at vide, hvis du spurgte mig, starte, så du så kunne forstå, hvad han sagde, men, <laughs> han, der. men han har da også brug for tillid, så sådan så angriber der, ligesom alle andre. Så Søren Larsen, han spiller mod OB? Det tror jeg endda. Men mindre, han spillede jo i tirsdag, så det kan godt være. Men det, jeg tror, han spiller mod OB. Det tror jeg også. Og jeg vil løbe på OB at Søren Frederiksen fuldstændig ret. Selvom han sidder og bliver frugtig under armene. <laughs> den kamp øh, mod OB om ikke så viser den i hvert fald. Det, så giver den svar på lidt af det, du spurgte om, hvor er det hende i sæsonen. Fordi vi har spillet gode kampe i Odense, vi har vundet i Odense ob og de er ikke tabt det nu og så videre. Er de nogle af dem, vi skal måle os med denne sæson? Jeg kan finde lige på imod i sidste sæson. så det bliver rigtig det bliver rigtig spændende. Det bliver altså, spændende. Ikke? Så det bliver også spændende hvordan han så vælger stillingerne. Ja. Yes, Hvad med øh, hvis vi lige skal rundt Martin Jørgensen også? Der er aldrig. Ja, så holder man. Ja. Jeg så i går at han siger at jeg vil spille til sommeren så han spiller nok til sommerferien måske. Han har kunst. Holder han er en vinterpause? Han siger, at han gerne vil spille sæsonen ud af, at hans kontrakt udløber til vinterkamp. Så må vi se, om han gider det der opstart igen. Ja. Men hvad jeg hører ude på Fredens så er han bare glad for at spille fodbold. Og han er glad for at komme i klubben. Han holder så meget af de folk omkring klubben og, og er Fredens og, og han elsker at spille fodbold. Og han hygger sig med det. Og for ham er det jo lige meget, at han starter ude, om, om han tjener 100.000 om måneder, eller hvad han gør. Altså, han vil bare gerne spille fodbold. Ja. Og så længe han kan få lov til det, som sit arbejde, og gøre i dagtimerne. For AGF. Og for AGF som han holder meget af, jamen så er han glad. Øh, så derfor tror jeg, han fortsætter, så længe han kan, og så tager han også den der sur vintertræning med. Det ja, tror jeg. Jamen jeg tror, det er det helt samme signaler, jeg ser både derudfra, og også fra Martin selv. Øh, men jeg tror ikke, at han er sur over, når han ikke spiller. Det er også, når vi skal snakke ekstra vores artikkel senere, der var der blevet snakket om, at Martin er blevet, også er blevet frosset ude. Eller, det tror jeg. Altså Martin Jørgensen har det fint med ikke at spille, og han er bare glad for at spille nogle gange, og det er også en udbredt misforståelse, det er, at man tror, at uh, Martin Jørgensen er den, der tjener mest derude. Mm. Det tror jeg ikke, at det er Jamen Lad os gå videre til, til den Ekstrabladshistorie, ja. øh, når vi også snakker om stemningen på Fredens Vang, og hvad, uh, hvad er op og ned i den sag. Det kunne være, at vi skulle rapportere lidt for dem, der ikke havde... Ja. Altså, Ekstrabladet skrev i lørdags i, i printavisen, at, uh, at der var problemer med stemningen i Trummer og, og Kasper Slot og Peter Sørensen var på kollisionskurs, som det hedder ikke... Jeg tror, at overskriften var noget med AGF-stjerne øh, på koalitionskurs med trænerne og sådan noget. Og, og, og historien går på, at Kasper Slot er træt af Peter Sømsens øh, stil, og de har haft nogle, øh, ja, nogle sammenstud på, på, på en eller anden måde. Og det spredte sig så selvfølgelig på nettet efterfølgende, så folk har jo en eller anden idé om, hvad substancen var i det. Ja, men altså, vi snakker om en artikel skrevet af Claus Elund, som mm. vi har haft med før, som vi egentlig godt vil have haft med for lige at svare på det her, men man kan få lov svar i, i næste uge. Ja. Men det er jo en artikel uden, øh, uden citater, uden kilder. Ikke engang øh, anonyme kilder der optræder. Så, så altså, i mine øjne der er det jo ren spekulation. Altså, det er jo ikke en artikel jeg vil øh, jeg vil have skrevet i hvert fald. Den her artikel kommer jo ikke som øh, den artikel der bliver bestå mange eksamener på journalistiskolen. Det er det måske ikke, men øh, den her artikel kommer altså historien kommer jo ikke som lyn fra en klar himmel altså man skal ikke føle meget med i AGF, eller læse meget mere på før Man havde hørt historien, inden kom. Ikke lige den konkrete Kasper Slot-historie, øh, men hele det her generelle spørgsmål omkring den troppen versus chef, Trine Peter Sørensen. Så, altså, jeg kan godt forstå, at vi har følt sig fristet til at skrive den, også med anonyme anonym kilde. Altså, du, som de selv siger, du får jo ikke nogen til at stå citat til sådan en... Nej. Men man kan jo godt få nogen til at, at stå citat til, som en anonym kilde. Men det har han jo heller ikke fået. Altså, han har ikke fået nogen som helst til udtalelser. Nej, nej, nej. Det, altså, jeg er enig i, at den er tyndbenet som artikkel, men... En anden af de men, ting, jeg beder mærke i, det, er, det, er det bare... var at han, han siger det her med, at der også har været stor udrensning i truppen omkring AGF. Mm. Blandt andet Lars Ravndal, øh, fysisk træner. Og så vidt jeg ved, så var det spillerne, der kom til Peter Sørensen og sagde, at, at han var for hård ved nogle af dem. Men det kan også godt være. Jeg har... øh, han nævner også øh, to holdledere ja. som er er stoppet efter mange år i AGF, hvor Jørgen Martin er stoppet, fordi han simpelthen er blevet for gammel. Mm. Øh, det havde været planlagt. Og, og Jørgen Martin, han fik tilbudt, eller hvad hedder han, Møller, han fik tilbud mm. øh, et job, som han tog imod mm. på sin tidligere arbejdsplads. Mm. Øh, og, og det er nogle ting, han nævner, som, som ikke har meget med den konkrete sag at gøre heller ikke, men som er med til at tegne et billede, som, som lige forstærker det, som lige giver det et ekstra nykke op af. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at Peter Sørensen er en træner, der tager på sine omgivelser. Og det er jo ikke nogen nyhed. Altså, Jens Gårdby fra overstedstidende for et par uger siden i en konkurrerende fodboldprogram, sagde jo, at det er management by fire. Altså, og det, det har man jo hørt offentligt. Og, og, og Peter Sørensen lægger heller ikke skjul på sin, sin stil. Det har han jo sagt i, i sin bog og, og offentligt, altså, hvordan han er som leder. Og det, det er bare noget, som, øh, som der er mange fodboldspillere, der har måske svært ved at vende sig til og så kan man jo også se som du siger ja nu er der nogle af de her øh, aftrædelser i AGF øh, personalet omkring holdet som man kan forklare mig andre måder men der er jo andre der er stoppet og, og derfor synes jeg ikke at det er så overraskende at man skal bare lægge to og to sammen det har jeg også sagt før jamen du kan se hvad der ellers bliver sagt og hvordan det er søren som selv agerer og så kan du se hvordan der er stoppet og så kan du selv regne ud jamen, her er der en chef som, som der er nogle mennesker der måske har lidt svært ved at arbejde sammen med eller at arbejde under af den ene eller den anden årsag så på den måde kommer hvad skal man sige Substansen i historien med Slot ikke overraskende, men, men det er måske overraskende, at det er lige et slot, der er usypress, men altså Han er måske også lidt en temperamentfuld herre, selvom han ikke virker sådan. og, og, og Han ved godt, hvad sit eget værd er, og så kan der godt komme måske nogle sammenstød der. Jeg vil ikke egentlig i en diskussion omkring artiklen og hvor god den er. Det kunne godt være, at vi skulle gøre det for Sørens skyld, når han måske starte. på Sørens <laughs> skyld. Men ikke desto mindre kender jeg ikke Claus Elon. Jeg kender ham ikke personligt, men jeg kan se, at han skriver ting, som umiddelbart er, er noget, som et eller andet sted har holdt i virkeligheden engang imellem. Ikke? Så, så, så på den måde tror jeg, da, at, at, at den er god nok. Men man skal vel heller ikke bare skrive noget, som er, er ren spekulation, hvis man ikke har, har, har dækning for det? Nå, men han har det. Altså, man... altså lad os lige så fast. Den artikel er jo rent ren spekulation. Claus altså, Elan skriver jo heller ikke sådan en artikel. Altså Claus Elan skriver fast om AGF er ekstra, der... Men vi vil ikke. Altså, det er jo ikke noget, han fundet på. Det er, jo det på. Altså, det er jo ikke... Det er ikke spekulation, altså han skriver det bare på en måde, som, som gør, at han øh, har sin rygfri i forhold, eller øh, AGF er, og dem han har snakket med har deres rygfri, og, og det virker som spekulation, fordi der er ikke er nogen citater i, og der er ikke er nogen kilder i, men han har Men han, ikke... han nævner heller ikke, at han har snakket med folk til omkring holdet, eller i, i truppen, eller... Nej, nej, og det burde ja. han måske have gjort, det burde han måske... Altså det han, kan tørger, jo det... være, hvad som helst. Jamen det er jo ikke spekulation, en, en, en, en sportsjournalist, en fodboldjournalist ved Ekstrabladet her i Aarhus, som har været her i mange år, som... Øh skriver historier, som, som os, der følger klubben, kan se, det er rigtigt nok det, han skriver, finder jo ikke pludselig på et eller andet ud af en blå luft. Og som sagt før, øh, man skal bare følge lidt med i sportsmedierne, for at finde ud af, at Peter Sørensen er en lidt anderledes type, end Ege var. var. Altså, så, så derfor er der selvfølgelig noget om det. Og det så der... lad os tage den diskussion i stedet for. Øh, de to som typer over for hinanden. Ege den bløde, mm. og Lassefere-typen, og så den her mere kontante, måske lidt mere oldschool, så godt nok sagt, at det skulle være et opgør med med tøfting og, og, og stampe-tiden, men, men han er jo lidt den samme type, ikke? han er den her kontante type, der... Ja, jeg tror, han mente det dengang, og det, det var, at han var ude at sige noget omkring det der, jeg mener også, han har sagt det i sin bog, eller i hvert fald på tidspunkt, ja, nu skulle man gå op med den her, og hårdt skulle tone ud på fredensvang, øh, men der mente han nok mellem spillerne, som det jo ja. var dengang med, med, med tøfting og stampe og penge, øh, der går jo en historie med, at øh, penge, han stak øh, stampe ind på siden af hovedet, da stampe, han taklede ham, og så lod stampe penge værre, resten af hans tid, AGF, det i AGF, men, øh, men det virker jo til, at, at fra trænerens side må den godt være hård og kontant. Og sådan er det jo, der er forskellige trænertyper, Ståle Solbakken er også meget hård og kontant, men han har så måske en anden tilgang til spillerne, hvor mod Peter Sørensen så vælger det måske lidt mere afstandstagende, således at han ikke har den der omfavrende ting, som Erik Rasmussen havde. Men den havde de også problemer med at styre. Altså, det, det var bare jo spillere ude i AGF, som ikke kunne styre den der øh, tillid. De, de misbrugte jo tilliden. De havde ikke selvdisciplin nok til at træne, de har ikke selvfølgelig blivet nok til at lave at gå i byen og alle de der ting som jeg grasmussen bare sådan en fint nok det må I selv styre, I har et talent det skal jeg ikke gøre mig til dommeråd, så, så så det er også en balancegang. Og min kan man sige optimale agf-træner er, er faktisk en, måske en klon mellem ergrasmusen og Peter Sørensen, så du har lidt af værd øh, en øh, en Erik som cheftræner, Sti tøfting som assistenttræner måske. Det har prøvede man så uden heller en gruppe uden Men altså noget af den stil der tror jeg ville være fint på fremsvar, fordi på den ene side kan du ikke gøre alt for frie rammer, på den anden side kan de ikke holde til en træner som alt men det er vel også det, de forsøger med os på fodvar. Der er lidt mere en, en spiller eller en type, der, der er i kontakt med spillerne. Ja, det er det måske. Det, altså, jeg er bare ikke helt enig, at, at Peter Sørensen, det er han er school, eller noget. Altså, det virker lidt... Altså Peter Sørensen har jo også selv sagt, at han er arrogant og han ved bedst. Og det, jeg tror også, det er det, der har taget op. Og man skal jo, hvis du også har Mark Howard-historien med, mm. og konflikten dengang mellem de gamle spillere... Og Hvor det kom frem, at der var en meget negativ tone, og Peter Sørens havde ikke var blik for at tale hårdt til den foran, resten af trupen. Altså, jeg, jeg tror ikke bare, det er et spørgsmål om, om e. Rasmussen' nye stil, og at Peter Sørens skulle være en, en af de gamle stiler. Jeg tror, det er noget mere. Og det er rigtigt. Men Mark Harvard-historien er også bare med til at understøtte den, den historie om Kasper Slot. Altså, fordi den har vi alle sammen kunne læse i BT på et tidspunkt, ikke? Altså, at Mark Harvey har haft det samme samstød med Pinocchio. Så på den måde er det netop, jeg mener ikke den der historie om Kasper Slotten er af spekulation, fordi vi har kunnet se alle de her indici, der er rundt omkring. Ikke? Men det er klart, at han har en hård stil. Castro, vi var i Portugal, hvor vi overlod ja. deres træning hver dag næsten. Og der kunne vi jo se det og høre det. Han øh, øh, skilte Lars ud på et tidspunkt for at være en pivskid, og alt muligt, hvor han så skælder doktoren ud, der løber ind for at hjælpe på Træningsbænken. Så han er jo hård og kontant, og det er der måske. Mange moderne fodboldspillere, det er selv hvad de nu er vokset op med, som har lidt svært ved at håndtere. Det er der måske nogle af de gavne professionelle spillere, der har været i udlandet, og nogle, der har prøvet meget, som også har svært ved at håndtere, og de føler, de bliver talt til med respekt. Og så er der da opstået de her gnister her. ikke? Men hvad er løsningen på det her? Altså, RKF, er... de leder vel ikke efter nye cheftræner? Nej, det tror jeg ikke. Ikke så længe, holdet det Altså vinder. I sidste ende kan man diskutere alle trænere og alle cheftrænere, hvordan de er blevet, mens holdet vinder. Vinderen har altid ret, punktum. Og så kan man ja. diskutere, hvordan det ser Altså, man skal også lige meget til, at Claus Elon skriver også på Twitter, at det er en af de mest isolerede træner, han nogensinde har oplevet. Og hvis det her med staben også er rigtigt, altså, at KF Sportsledelse har jo også en eller anden et eller andet form for ansvar her for, at, altså, det kan godt være, at AGF de vinder, men Peter Søren skal jo ikke efterlade klubben i ruin, når han så engang stopper. Nej, men, så, er, ja, men Jeg tror ikke, lige efter cheftræner, men jeg tror stadigvæk, at altså, der er nogen, der skal ind og lave et eller andet form for arbejde, fordi jeg tror ikke, at det kan... Altså, jeg tror ikke, det kan holde på Nej, Nej det kan jo ikke blive ved med at når det er sådan. Men, men, men de har bare ikke noget, hvad skal man sige, anticement, de har ikke noget at dække sig ind under lige nu, altså hvis, hvis de vil afskede ham. Der, der skal helst være eller andet, en eller anden forklaring, og hvis ikke forklaringen er, at de taber kampe, så bliver de ligesom nødt til at italesætte det, der så er forklaring. Äh, AGF, eller FC København fyrede over Nielsen på et tidspunkt med nogle forklaringer omkring og så videre meget hurtigt og pludselig hvor de, ja, de tabte lidt men det var ikke så galt. Ja, de låner i nummer så, så på den måde kan det selvfølgelig godt lade sig gøre, men, men jeg ser ikke, at det er i horisonten, medmindre at det sports, det begynder at gå for, og, og, og, og forkert. Så skal der virkelig til at være mulighed i truppen og det er jo ikke noget, der tyder på lige nu. Men altså, den stemning var der jo netop. Altså, som sagt, det er jo en ny historie, jeg også snakket om den før, øh, med, med knydninger derude, og jeg husker det også, de var der allerede i efteråret, hvor det ikke gik ikke så godt derude, indtil til han gik med og lavede fire mål i Horsens, og alt så var mm. gul og skove igen. Øhm, men nej, altså, selvfølgelig, selvfølgelig sker der ikke noget så længe, efter de bliver den her, hvis de ligger i top 3, altså, så vinderen har jo altid ret. Men, men, øh. yep. men, men er problemet så stort? Ja. Ja. Altså, der vil altid være knidninger i en truffe, ikke? Jamen, Der har altid været nogen, der ikke kan med hinanden. Og... Tillader mig at være lidt kynisk. Problemet er stort, hvis de taber. Men problemet er selvfølgelig også stort, hvis han får skabt så meget uro i klubben og i AGF, og til sidst er der ikke flere, der kan arbejde sammen med ham, og folk stopper osv., så, så er det selvfølgelig også et problem, fordi der er ingen, der står over klubben. Der er ingen, der er større end AGF, og derfor er det selvfølgelig et problem, hvis en træner har så stor indflydelse, både negativt og positivt, at det efterlader en klub på en måde, så der nu skal komme og samle nogle ting op, fordi der er som sagt ingen, der er større end klubben. Øhm, så, så, men det lige nu er det jo ikke et problem. Altså, det er det jo ikke, så længe de vinder, og så længe de kan håndtere det men selvfølgelig bliver det et problem, når de taber, men det er jo det samme, ikke Rasmussen. Hvis, hvis den stil, den der laissez-faire-stil, den der meget, meget tillidsundbydende stil ved spillerne, den giver bagslag, så er det også et problem. Men så længe de vandt de første 7-8 kampe i efteråret 2010, var det jo ikke noget problem, eller 2009 var det vist. Øh, var det jo ikke noget problem, så er det jo lige meget. Øh, men hvis en stil giver bagslag, så er det jo et problem, om så stilen den er hård og kontant, eller det er den bløde. Men, altså Kasper, du spørger om, der er ikke altid kunninger tror på det er der selvfølgelig, men Altså det, der er blevet mærket her, det er, jo, det er jo ikke dem, der ikke spiller. Det er jo altså Mark Howard havde også et, en grund til sin historie, ikke? fordi han blev mere eller mindre fyret eller men, men Hvis vi lige skal men, vende men, med men Mark må... Howard hurtigt ja, ja, ja, ja, ja, også på, på men, han er en spiller, der, der er på grænsen til fodbold i lidt. Ja, han, han har ikke spillet siden. Det er også min pointe, og så er min pointe så også, at øh, det er jo noget lidt andet, når det er stamspillere, der er. Ja. Nej, jeg er ikke helt enig. Altså man kan jo godt være, være den blodsødende chef og så give Mark Howard øh, en træers kontrakt, men hvis han ikke øh, kan spille og levere for klubben, så er det jo pengene, der vender. Jeg er ikke helt enig, fordi det, der også kendetegner en klub og mennesker, det er, hvordan man siger farvel til hinanden. Og det, der var problemet med Mark Howard, det var, at han ikke lige kunne få 10 minutter på reserveholdet, så han kunne vise over for en klub, han faktisk var kommet i gang den efter den skade. Og hvem ved, om det ikke er det faktum, at han ikke har spillet, han ikke har fået en eller anden kontrakt i uh, Conference League i England eller et eller andet sted, han ikke lige spillet den reservehold. Så man kan godt vise et i overskud, selvom spilleren ik spiller og er skadet. Det synes jeg godt, man kan. Lige omkring den der historie med Marcao. Han får vel en, en træningskamp? Eller, eller... Nej, han, ikke han en træningskamp. En, Nej, men, men hvis han er ude og vise sig for en ny klub, øh, der får han på prøve, så, så ser de ham jo an. Og, og ser ham nok oh, også i en kamp. Jo, oh, oh, oh. men du har at gøre med en spiller, som ofte går ud og siger, jeg er ikke at jeg tager turen i 1. division, jeg elsker at være den her klub, som er meget populær blandt fans, som så går til sin træner og siger, må jeg ikke nok få 10 minutter på reserverholdet, inden jeg stopper her have klubben. Det betyder meget for mig og for min fremtid, at jeg lige kan få 10 minutter, og så siger han nej til det. Og jeg kan godt forstå, det er reserverne, og det er de unge, der skal fælde på reserverholdet. Og kold, Koldt og Udbraten. Ja, så jeg synes godt, at når man siger farvel, så kan man også godt vise en form for menneske med overskridt. Det er jeg enig i. Helt sikkert. Men jeg forstår også godt, at de ikke giver ham en kontrakt, når han er i den forfølgning, han har. Jo jo, bestemt. bestemt, bestemt. Og det, den historie, altså, man kan jo bare læse mellem linjerne i den historie, der er der også nogle kommunikationsproblemer, fordi Brian Sten åbenbart havde snakket med Mark Havd om lang kontrakt, og så kommer Peter Sørensen ind over, og så bliver det en kort kontrakt, osv. Ja. Så der er der også noget der, som man ligesom kan se, at der er måske også nogle ting, man skal forbedre. Yes, vi går lige videre nu. Vi har ikke så lang tid tilbage. Jeg har lidt problemer med tjænklerne, så vi går bare videre. OB-kampen. Vi var også heller snakke om at høre dinke. Ja, ja, ja, ja. Øhm, hvordan uh, slår de Europa? Jeg, jeg, jeg har ikke set en eneste stå på kamp. Jamen. Men det gør de med at spille frisk til, og så løb de der langsomme overinde over inden, tror jeg, som vi har gjort før, når vi har spillet i Odense. Osama, han skal spille rigtig godt. Øh, Stefan Pedersen, han skal også spille godt. Øh, og så skal så Larsen og Jeg er helt enig i AGF. Altså, hvis de skal noget inde på Fyn, så er det altid en fordel, så Larsen naturligt. Men Men udover ud det, så skal AGF være skarp på omstillingerne. Ja. Øhm, og det kræver rigtig meget, af Stefan Petersen og Kasper Slot er vores baks, de kommer med frem. Mm. Og så tror jeg ikke, det er så skidt, at øh, altså, mm. Anders Kuger, hvis han ikke spiller, at Ion spiller i stedet for. Jeg ved, man kan heller Ion Sømsen, så ligger det ikke Emil Larsen op, inden jeg vil have, at han skuger til, efter ham, så yeah. det synes jeg egentlig er meget fint. Og så skal man selvfølgelig huske, til, at OB har deres markant bedste skadet Så skal vi prøve? Men man er i hvert en spændende kamp, som man er lidt nervøs på, fordi som sagt, OB har jo egentlig klaret det fint. Og og man troede måske, at der kom lidt krise Der var det der med Larsen, der kom tilbage efter det der latex, som han dumpede. Men de spillede jo egentlig fint mod Vestjylland Og de har fået en del uafgjort, og i hvert fald ikke tabt så Altså uaf, vi ligger ham to nu. Ja, ja. Men omvendt er det jo stadigvæk, at jeg synes, det er et langsomt hold. Det er jo et langsomt midterforslag. Så på den måde må der være nogle muligheder for AGF. Helt sikkert. Og det er da en af de kampe, hvor jeg ikke frygter, at vi bliver løb over enden så man måske vil frygte de andre men, men helt sikkert en kamp hvor der er muligheder. Men kan vi komme hjem, sådan fra med måludvalg vil det jo også være, være fint synes jeg eller andet, selvom vi har en god statistik i øh, øh, Ja altså statistik og til tilfælde at blive brudt. Jeg tror ikke jeg finder fire gange træk mod OB, så en måludvalg øh, en er øh, Men topkamp vil jeg gerne se. Det, det er jo den direkte kamp om andenpladsen. Det må man sige det er jo rigtig spændende ikke? det er bare jeg, jeg det keder vi skal er det at vi spiller? Jo jeg det, det kan blive en god weekend. Ja men omvendt øh, synes jeg også det. det tidligt på efter pokalkampen, altså, så kunne vi godt have fået en søndagskampe. Øh, og der er altid det der med de der fredagskampe. Taber du, men så er resten af weekenden fuldstændig ødelagt i forhold til at se fodbold, så kan jeg næsten ikke holde ud og sidde i de andre kampe og se, se onsite og alt det der, man ser søndag aften. Ja, det må du af dig til, nej, nej, det er derfor, at et eller andet sted kan jeg godt lide mandagskampe. Så kan man bare følge med og gå i håbet og troen og den naive forventning om, at der sker noget godt mandag aften. Omvendt, hvis vi vinder fredag aften, der kan okay, vi jo gå og glæde, os. Altså. så ser ja. vi alle de andre kampe, Nå, nå, I bliver nummer 4, og fint nok, osv. Så, så kan man følge med med overskud. Så det derfor de der fredskampe, de er så lidt svære synes jeg. Okay, skal vi, prøve, skal vi prøve at sætte en startopstilling? Det kan vi godt. Start. Jeg tror, det bliver... Ja, <laughs> ja, staf Michael Kirchgaard, Jens Peter Peter passerne Alexander Ju ja. ja, og vi tror ikke, Sorin, han kommer ind i midterforfaget, fordi Jens Jønsson bliver sit inden, sådan set. Nej. Det tror jeg ikke, altså, jeg synes også, at Jens ja. passer så altså fint. Øh, gjorde det begge to fornuftigt i pokal Ja, det gjorde det. Og så har vi øh, Martin, som forstopper. <løb> Eller uh, defensiv midtbanen som det hedder, det er jeg spillet til. Sp Pielo, Pielo-rollen. Hvem, hvem har spillet så holdet siden øh, siden, siden sidst? Mm, jeg synes bare, han skal spille der. Som han spillede mod stjernen. Ja, alle sprede ja. sidst. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg er ikke så god til at spille den der dybe midtbanen, hvor han... Øh, jeg kan lave en aflevering op, Så Jeg synes det har fungeret rigtig godt når Martin Jørgensen med Martin Jensen har spillet den dybe midtbane, hvor han var plads. Der er vel også forskel på, hvis Martin Jørgensen spiller den dybe midtbane, eller hvis Kasper Poulsen gør, eller Jalte gør. Kasper Poulsen kan ikke spille den plads. Jeg man skal huske, når de tre andre spiller, altså når Martin ikke er med, så er det jo oftest faktisk Kasper Slot, der kommer hen til bolden og fører den ja. op. Mm. Og det er jo lidt misforstået nogle gange, når folk de tror at Kasper Slot har en eller anden 10er offensivt. Han er jo meget mm. lige Martin Jensen. Ja. men med... ellers så har vi, så har vi vel øh, og samme, og... Stefan. på Ja, på du ja. Så har vi Kasper Poulsen og Martin Jørgensen og Kasper Slot på midtbanen. Ja, der vil jeg så vil brug, ja, så vi, øh, bruge. Ja, og så har vi 66 dobbelt dansk dansk mester. Og så har vi eh uh, er i Og så har vi Søren Larsen på toppen. Ikke? Men hvad det, de står for på OBs midtbanen? De har øh, Christian Wodsch i en. har eller? spillet sig lidt af holdet i. Han det? Ja. Øh, jeg kan ikke engang huske, jeg de som de har på de har nogle hurtige op foran, eller ja. Basmus Falk er jo ret hurtig. Jeg tror, at sådan en kamp her, der tror jeg også, vi vil bruge hjælpen nok om. Det kommer fint nok. Jeg giver mig lige, er sådan til ligeglad, om vi så bruger, øh, henter Marakao tilbage i England, bare vi vil. <laughs> Men vi er enige om, at det, øh, det er Søren Larsen, der skal få at og, og holde over på videre? Ja, det synes jeg. Han skal have lov at køre videre. Han spurgte også på øh, pokalkampen. Han skal have lov at prøve det, og så må vi se. Altså, det kan godt være, at det forsvarer OB stiller med med Anders Møller og de der tunge drenge. Det kan da godt være, at øh, Jesper Lange kan gøre noget der. Men, men lad os starte med, med Søren Larsen i front. Øhm, men selvfølgelig er der den der, skal vi sige, nuance i det, at, at indlægsmæssigt kan få en uh, kamp til stregen, men, uh, men lad os håber, at Alexander Jule, uh, godt kan få lagt en, en fin indlæg til ham lige. Og han bliver vel uh, bedre og bedre, Alexander Jule. Han, han ligner et rigtig, rigtig godt køb. Ja, ja det er var spændt i starten der, han havde lidt med ryggen, og jeg tænkte, at vi ville købe katten i Men ja. altså, han er rigtig, han er rigtig dygtig. Det er rigtig dygtigt. det er jo så spændende, Altså, det kan vi jo tage et andet program, fordi nu er vi færdige, men den der bak i forhold til kirkeskov der nu spiller fast på Venstre, og Eggersley, der går og og det gør han. Det gør han. Det gør ja, han. Ja. Peter Sørensen eller ej, Eggersley går og suger han synes godt, når det er det, vi så. Så, øh, så det er jo også en spændende diskussion, hvad der ender med det at Der er jo transfervinduet, der kan man jo måske godt nå at komme til, til England, hvis det er det, han gør er. I det her, nu, enden øh, weekenden? Ja, du kan jo det indtil midlænd, øh, inden transfervinduet lukker. Men hvem skulle have interesse i at hente... En, en, en spiller, der ikke en, en kan league, spille sig på i Superligaen. En League one club et eller andet sted i England. Hvis han ville gerne vil hjælpe med, med like, Port Vale eller Bournemouth eller et eller andet. Jeg tror nok, han har taget mig. Ja, ja, og han lovede mig for et år siden, at han ville kunne snakke dansk, Så det ville være rigtig ærligt for ham, hvis han kom det. <laughs> men, så kan det være, at Horsens vil lege ham. Hvad vil jeg? Ja. Han spiller ikke, og han har ikke udsigt til at spille. Så, ja. så, så, så en mand af hans karakter, en mand af hans type, en mand af hans enhed, vil du gerne spille. Ikke? Men, men hvis vi lige skal tilbage til ob altså øh, OB's... Man kan tos også øh, ofte profiler. Rasmus Falk, som spiller en kant, og øh, Emil Larsen på den Det blev jo det bliver jo alt for meget at de to. Ja. jeg kan stadig jo på spilmand på midten, øh, som man også selvfølgelig også skal dække op for på en eller anden måde. Men så længe du stikket de to kanter, så tror jeg nok, det skal gå, og man ikke at uh, ikke at uh, vores forsøg nok skal kunne pakke Jeppe Hansen og mån Mo skorbåd. Ja. Og... har med ikke spillet vildt godt siden han kom til Union. Nej han også. Nej, det kan jeg nå endnu. nu. Ja. Og de spiller stadig med, øh, med Skovbo foran? Han startede sidst? Skoredet sidst hvis Scoredet jeg finder, ikke... Skoredet Vestjylland, ja. Ja, det må jeg få i, jeg i gang, ja. Ja, men, han start, ja. Han spiller jeg, 15 minutter Jeg, jeg, jeg, jeg tror Hammer og Søren Larsen har sådan en gammel angribeklub. <laughs> som os, der har været på landshold en gang, så sidder de angribe, og der angriber der, som blev hårdt kritiseret hver gang de var på landsholden, men som skoreder alligevel. Mm -hmm. øh, så sidder de og snakker lidt og tømmeren viskinde. Men forskellen er altså var, at Morgan Skorbrugere har meget taget med at fortælle, at han ikke er målet score mere. <laughs> ja. Det har Søren Larsen <laughs> overhovedet så Larsen har travlt med minigolf i stedet. Ja. ja, det var en fin lille, ja, lille gæsthus lille, nede til, at... til at zoome nede på Aarhus Minigolf, hvor de umiddelbart får gratis af de skolen. Det er et dejligt sted. Og der havde været noget minigolf ude i det nye fanområde også inden. Ja, ja. Så. Det var også en fin måde lige at give lidt tilbage til en sponsor. Og... Ja, jeg holder altså meget søren Larsens mod jubel på. Han kysser på sin ja. tatuering med sit barn. Det synes jeg er en fin gæsthus. Og så flere ja, af de der ja, jubilæer. Jeg bliver også nede af den <laughs> <gulænger> det vil vi godt lige. Det er dejligt lige omkring det. Ikke? Ja, forhåbentlig får han mulighed for at jo, det, det dejlige ved Lars, han, han bliver glad bladne af skur. Det kan du også se. Så, hvis du blev mærke til det, så han, taklede han, taklede han næsten Stefan Peters. Ja, det, det er så meget godt sådan noget. Det så meget Han skadet faktisk. Kaldet at finde det på YouTube, Men han løber lige ind i ryggen På Stefan Peters, så skurte ja. han væk med hele fordi han lige takker for den gode sidste. Ja det skal være vi, vi er ved at være færdige for i dag. Hvem i lige har et hurtigt anspræk til sidst. Nej, ikke andet end at det var rart At få dig tilbage fra din lange cykeltur. Mange tak. Håber har det fint. <laughs> hele, hele, hele, yes, jamen vi siger øh, tak for i dag øh, Tak fordi I lytter med øh, I kan som sagt høre programmet her på Aarhus Studenter Radio øh, 5, 7 FM Hver fredag fra 7 til 8 Og umiddelbart efter vi optager det på agf.fm.dk Tak fordi I lytter med